Злегка двома пальцями потолся встепотчине вухо. В тебе від страху заячі вуха ростуть, і ноги теж в'їв перепелюк. За рікою вже спадав шал битви. За рікою чорними масними огнями горіли й догорали танки німецькі і наші. За рікою роздираючи небо й душу дико вещали, падаючи на ціль. Тормовики, тільки німецькі, і противно дрякали міномети. Неплуги, бомби, міни й снаряди високо підважували прибережну землю. Вона, тяжко стогнучи, вкривалася вирвами, і вони одразу затікали чорною водою. Кому і для кого захотілося отак копати криниці, в яких опинилися мертві й живі? Це було за рікою. А над рікою на залізничному мосту теж йшла битва, тільки мовчазна битва за час. Мостом з того боку проходили і проїжджали поранені, а під мостом і над мостом, зціпивши зуби, бійці лейтенанта Кириленка – Привішували до нижніх і верхніх поясів ферм квадратні пакунки піроксиліну, переплітали їх детонуючим шнуром і скріплювали з електрокабелем, який уже був з'єднаний із капсулим-детонатором, що йшов от толової криниці середнього бека до підривної машинки. Ця невеличка машинка, від іскри якої тепер залежала доля і мосту, і бійців, сумерним звірятком лежала на зеленому березі ріки на біля неї в окопчику куцьорбився молодесенький русточувий сапер і, округливши очі, напружено ждав свого часу. Він вірив і не вірив, що від одного руху його руки злетить у гору таке громаддя. «Ти тільки поглянь!» Вражено зупинився біля нього Іван Перепилюк. «Що воно?» – наполохано підвівся сапер – під сорочкою якого ворушилась лихоманка. Не туди дивися, он. На тому березі, за верболозу, в завченому строю виходили осідлені коні. Але жодного вершника не було на них чи біля них. Жодного. Передні коні підійшли до річки, зупинились, а далі з тихим іржанням вступили у воду і у плав. Усі вони подобрались на цей берег і, подзвонюючи стременами, понуру пройшли повз онімілих підривників. От і не стали вже вершників. Коні пережили їх. Мостом пробігли піхотинці. Згинаючись от ваги плит і труб, пройшли мінометники. Проскочило кілька машин. Потім у шаленому леті примчали на конях закиптюжені гармаші, Далі прогоркотів броневик і два танки. Від одного з них підіймалася вгору чадна смолиста смуга вогню. А через кілька хвилин з долини, нагнітаючи рокіт, почали виповзати німецькі, темно-сірі з роздвоєними хрестами танки – із їхніх тремтливих гармат вибивались і гасли снопи вогню За танками, тримаючи на животах автомати, бігли в землистих з ріжками касках автоматники Побліччи, лейтенант Кириленко скотився з мосту на берег, де біля машинки куцьорбився молоденький сапер Побачивши командира, він одну руку поклав на машинку, другою взявся за ключ Завжди Ось перші танки рванулися на міст. Давай. Сапер повернув ключа раз і вдруге, і втретє. Потім з жахом подивився на отвори затискувачів, чи не вискочили з них дроти. Ні, не вискочили. І тоді до лейтенанта. Десь у сколок перебив кабель. Що робити? Бери машинку і до платформ. Як вітром підхопило командира, не чуючи затерпло серце, він кинувся до моста, назустріч танкам, під відчою котився з його округлого поблідлого обличчя. Так по-дурному має загинути його праця.